باب کرامات بسم الله الرحمن الرحيم باب کرامات الاولیاء وفضلهم دعانا بوختو سره سره ولي ګردي او دو ولي چې دغه اغا الله ول عزت ورکي نباب کرامات الاولياء وفضلهم باب د په بیان د کرامات د اولياو کی او د فضلت د اولياو کی و هم په دعا سره سره چي دغه الله ولي ګرځي کنه دا الله ولي نو دغه کرامات ذکر کوي واهغه <اللہ اولیاء اللہی لا خوف علیم و لا ام یحضنون الذین آمنوا و کانو یتقون علک <اللکا> اولیاء اللہ سبح چه موحیدیو دی شرکیات و نظام ساتی لهم <لہو> البسرہ پی الحیات الدنیا و پی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم کاری شیطاں میکو ندو نامش ولی گیر ولی اینستو لانت بر ولی او کاری رحمہ میکو نی نامش ولی این ولی ایس این ولی ایس این ولی اپنی لپس ندی آتو بذ سید احمد سبب نہ ای ولی انس ای ولی انس ای ولی گر ولی انس رحمت بر ولی وقال تعالی اول ذی الیک بجذع النخلۃ تو ساق طال یرو طبا جنیا فکلی واشری وقریاینا متردی کراو تو کر د اوې نهجوي دا غورځې دی او که جوې بهکیوي نو او را غورې کراماتو که نه داې ته انشاره ده ن رارح مح الله په مص په حبلین اظهاررو ځین فلم مصاحهې بدین ه کې یو نکتتهې ده او ما ته سې کتاب او خو د ماتهوي ما تاسوجی ته د نقطتې کر ده او دا ما ی تن مخې ته یا بلکل چپ شوی نلی رارحم اللهقایده داې کررکري ده چې دای کوم ځکه چې صاف حب الید راځي د دوار لا صورت مرادی ځکه چې کوم اعضاء د انسان په بدن کې د دودو دینه دالینه دی تعبیر په جنس سره کیږي لکه قربی عینه نو سما یو سترګې په مې ښه معنا درځي قربی عینه سترګې یا خوا قربی یو توې مې قربی عین سما نه خوا مې نه سترګې دا ایله لکه دا چی یاد نو الت دیت د دوار لا صورت مرادی ته دا <سؤال> دوه سرکېمه را دي په قاله کالام <سؤال> کلله ما د خلاللی یا قیل م خراب و جي دا ان داخوا کاې یا مورې مونا ل ک یا قالت و من ندل الله و دا ب موسموي وي چې ب موسموي ان الله یاز کو مشاه حسابو قاله تاله وو ته زل تموم ما یاابونه إِلَّ الله ف لل کاافان ش لکوم رو رحمة ووه لکوم من امر کو مررفقا وته شمض دا تولاات تاذاورو ان کااپ مذااتلیين وایي دا تقري ضم الشمال دور نه لګېدل پهدبانې الان کېدي خپلاو ځای کې پرتهو دو ددي وأن ابي محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه وعن اصحاب الصفه النبي صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره يوزلوي چه من کان عندو طعام اثنین چاچر چه خوراکی دو دو تنو نو فلی اذهب بی صالح زارسر بی دریم تنبوزی در تنبو فقروس اصحابی سطح بی انصر بوتلل دی ومن کان عندو طعام اربع فلی اذهب بی خامس بی سادس او کما کال وان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی جا بی سلاسہ زی وید وي اولاق رشيد ديغريتا دراوسلو وان صلى كان النبي بعشره النبي ثم لسنا نقول له دار جبلت النبي ثم بخركم قال قال لا سفر سلمان برو اولاق رشيد ديغري راوتر وانا ابو بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله النبي الاسلام متيتو بشاشه ثم ما غرد انت ابو او <الضغر> پسې دې تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نبث بیا درنګ ترکه حتا صلی العشاء تردي پورے مسوتن منجم التوق ثم رجا دار واپس فجا بعد ما مضا من الليل ما شاء الله نو راه دې پس داینه چې دې شپې رسې ته رسید چې الله مختلا قالت له امراته وخزي وتوي ما حبسك عن ازيات طغنا ني او اول ما لريګلي ته شي شارګوي دې من مارو اور وروته وي قال عواما عشیتہم ولیدے غیر ندی او دا ولید دغه بغې منه وی ولید تاغید ما فهم لرې اور کړي قال اباو یې خپلرنو غی انکار کو قال اباو غی انکار کو موږ نوخړو حتا چې چې څومره نه راغلي هی وی چې وګړي سې دې راځي موږ په رې کې مارو وقد عرجو علیہم زین تر څو الله تاسو موږ ني یې موږ ته باندې کړي فقاد عرزواره قال اصل کی ابو بکر صدیق سے چې دا کا سر بل ډوډۍ ته وخروه غوایل یې ډوډر وبات راي موږ نو عمر نه ودمم خیر نه تاسو خیر نه چې ابو بکر صدیق سره رااله دخفي وباتللی عبدالرحمن پلان نه یې دخفي وباتللی په شې دی او تعالی دی فزاحت واره زغلل پغ تباته په پرسه ما یې مایک سووی بیا توتو میخی دهین هغه نادرجه پټ شم دي فقال یا غنفر ای جاهلا ای زوی هو تاسو ولې او وګری سي دي فجد و صبر کله کله وتابانی نکړیو اورته کو سکی ته دې ته شک ویني فجد یره د پوز پرې کوو کار را تر او کو سم بجر دی ویلي برماونو میلو چس لکورته لګره وکي جداول لګا هرڅ چې ویني فجد و صبر عديب المناطق كلولا هريا خري پري در به خير واج موجا تا ترطور ناس د ديني و سوال غري والله لا اطعمه ابدا قسم بالله و خرمينا ري ازرا غلي ودنا پر ترطور ناسوي اغم ده نرد امن دي ايوتم قسم خو قسم بالله چې دي نو خرمينګه مخدهو د تهديد تشريعه دي داسي شيطاني اثر دي خري دبا قسم ماته و کفاره دي در ورګه مخ پهې په لور و نه سحاک نغوی راوی قالا و ایم قسم پا اللہ ما کننا نأخوز من لقمت ایلا ربا من بیو نونای ناغستا مگر اغبا جیاتی دو جمع نونای ناغستا کتب دو سی واشی کرامت تے کنے سنو کرامت تے ویدہ او بکر شدیخ سن کرامت تے ای پنجیرین کرامت نمانی کرامات الاولیاء حقون خو کرامت نا دائمی دے و نیختیاری دے سمیہ ہوئی من اطفلها اکثر منها حتا شبعو دا غینا بزیادا راوکو که دا حتا چیزی تول مارشنو وصارت اکثر من ماکان قبر او اگر زیر دا دیر دا اگره چی مخیو مخی اللہ تالی دور دکنو سمڈا کو فنظر ایلی ابو وکر او وکر اتوقت لفقالا لمراتی خشت ایوی یا اختبنی فراس ایدو بری فراس یا فردی اختب در آئی قبیلی نوا کمتے نزبتو کو ماہ آزا د خو خولومو هو دا نورې وې یو شوي قالت هغې لا وقرې عيني له ل نه اف سر رو ذلك بثلاث مرات م را س ته عيني ل یاد دی وقرورته زما د سر و یخواري دا اوس چې دی دا ډېره د هغې نه چې مخکې در کوول او ب سراسې م دا دری چې ما چې در کوه نو د او کالمینا ابکر او بکر ویته کمال په دې په یودا کې دا د غیر قرانکو او وقالا انما کالم دارک من الشیطان او ابجر صدیق ویته دا شیطان دا یمین کې ماګم کړ دا شیطان د باندې چالو کو ثم اکلنا لقمتا ثم حملها ال نبیین نو نو برسلا او دا هغه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عنده دا هغه نبی اسلام صلی الله علیه و فاصبحت عنده هغه آه... تالي او تاریخ کومړو کړه کاثا وکانا بیننا و بین قوم عهد او زمونږه د یو قوم ترمنځ لهو په بدل أجل نو پتفرقنا 12 رجلا نو مونږ چې دینو اے دا نبی ستاسو چې فرلوس کړو جنگ باندې کو بیا غو بده پرشيوا نو موږ پرشي نو مونږ د 2 سړي چې دا و شو او مع کل رجله من انا هر تن فرزلہ امیر او دا سردان ما موارد ودولس امیرانو راغي فرمابولار ارسلجو الله عالم کما مع کل رجلین وی الله تپتدا شسورو دار سرترا او پکدونا اجمعون اغه دولس امیرانو سره د مامورانو زده کی کافی نه وخلل سم برکاتو کر سم کراوته نبیستان ده کا په اوریا بیا ارض امیر سره د پر مامورانو داینه خرا کړل دي او زبردست قاصد زبردست وروډه د سیوا شويدا کرامتو رس حدیث د ماکی تشری غوروس ابي يريد ان فحلف ابو بكر لا يعنوا فحلفت المرقه لا تظنوا النرجيه ابو بكر الصديق قسمك خذ القسم وقال رميه فحلفت من المنوب يوم قسمه ورخريده او يطعموه حتى يطعموه من ترايروت تصوبر نخيبه قال ابو بكر هذه من الشيطان دارجت من فتاعات الطعام ودراجي وي ودواكي وي فجعلوا لا يرفعون لقمه الا ربط من اصلها اكثر منها فقال يا اختي بلي فرع ما هذا فقالت وقرت عيني انها الان لا اكثر منها قبل ان ناكلها فاكلوا وبعث بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه اكل منها إن ابو قال لعبد الرحمن دون كاف يا فك دا درې منواله دی والا ور دروست فإني منطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم وزنابيه رسول الله صلى الله عليه من قراؤه يبود خدان قردي من سنفارق قبل ان اجي ابخد ما راتلنا فانت لقب عبد الرحمن عبد الرحمن نارو فاتاهم بما عنده من الله تعالى سي كورچو غرو فقال اطعموا اخوي من مرده فقالوا اين رب منزلنا كم لدي مالك ذکور زمغا قال اطعموا اخوي قالوا ما نحن باكلين حتى يجي رب منزلنا يمن قالو خلوني ترديپورچراشي ترديپورچراشي اغه مالك ذکور زمغا قال اقبلوا عنا قراغ قديم فيك قبول کئی زموننا ملما صوفل فا اینو انجعا یقینا بکر صدیق کرا علی زماب لار ولم تتهم اخراکم نیکوئی لنالقیان نا لنالقیان نا لنالقیان نا ننم لنا بملاوشو داغنا ددیرو دا بدرادو سرا اغیلتا کخبرت لکو ناسی ملمانو لنی ملمانو سم دغی کنا فا عباو اغیلکار کو اینو کنو فا عرفتو انو یجیدو علی وزخو پیشو ما چه ما تبغو سکیگی یجیدو علی ماتب نفلم ما جا که پلان رولا دی تنحیت ورزو تی پا جڑا شم ام ایچی بی بی پیاشا او پیلمانا پیشو دادا پیاشا زیتی پا جڑا رحم پا تنحیتو آنکھو فقال ما صلاو تن تا سکردی فاغبرو دیمونی چتراش روڑای بخرو فقال یا عبد الرحمن فسکتو ایمات شکی مقال اللہ خبارو یا عبد الرحمن یا عبد الرحمن فسکتو اقسم تو دې قسم در کوم ان كنت تسمع صوتي لما اجت قوادني اوري زر روده كم دې کی ما شاء الله ما شاء الله الله به نگاره من نام تاکي وکره وکري سيد سي موري تاکي دې نه ذكر زر روده فخرت روتم ميماتي سر ماګه اي مي دايجي من مرتبه تاسو کته قسمه مري بعض زربت دې مو جري کتي من مرتبه تاسو کته فقالو اغيرت زر زر صدقه دي رشتياوي اتانا بيمل خرغ رواه هي دج جواب نه جما رواه دي له کول کنه څوک ما متا له من تزرتموني ته زمان انتظار کو والله لا اطعمه الليله قسم طن ر رب الاخرين فقال الاخر والله لا نطعم حتى تتم وغيب كده نرب ج قسم طن ر كرن چتو پر فقال ويلكم ما لكم لا تقبرون عنا قراب تباشي ها لا فید اصولی زمان دا من مصطب زمان دا قبل ہوئی هات را رویت او دا رزی تیر فجاہ دیی فو از آیده فقال بسم اللہ بسم اللہ الاولا من الشیطان دا اول کما سوئی دار شیطان لبطاو شا سوگن مو خو فا اکلو اکلو بچ دن قرآکو کمیل منم قرآکو کم انصر دا الغنی الجاہل جدع شتمه جدع قطعتو یجدو علی یغزم و تاکیی محوائی وَاَبْيَوُا لَنَا تَرِيَ الدَّاوَانُ قَالَا قَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلُكُمْ مِنَ الْأُمَمِ يَقِينًا نُوحِي إِلَيْكُمْ أُمَّةً هَادِيَةً نَزَّلَ مُحْدَثُونَ مُحْدَثُونَ مُحْدَثٌ مُلْهَمُونَ أُعْطِيَتْ بِإِلْهَامٍ كَيْ دُونَ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ ناک ازمع امت کی محدثی اغت الهام کیجین فا انو عمر اغا عمر دیداد عمر کرامتو کنا تواول بخاری و مسلم من روایت عائشہ و فی روایت ما قال ابنو وام محدثون ملہمونو ملہمونو الهام <سؤال> ودقیدی سبحانک اللہ